Egy részvénytársaság szívügye Akar ön tisztességes munkával rövidesen vagyonos ember lenni? Jelentkezzen az új Amsterdam RT-nél az első hollandi telepítési és kitermelési társaság központjában. Buttenzorg, új hollandia valóságos paradicsom. Gyönyörű vidék, remek éghajlat, csak telepítésre alkalmasnak jelentkezzenek. Szakmunkások előnyben, dítalan szállítás, kedvező munkafeltételek, Száz tévedt a pillantása erre a plakátra, amely rikító vörös betűkkel több színnyomásos képpel ott lógott az apja feje felett. Ellie nem volt ideges, inkább a szíve fájt, önmagáért is, az apjáért is, aki megviselten sápattan ült vele szemben. Az öreg Bradbrook alacsony, finom, ötven év körüli ember volt. Külsején meglátszott a gazdagság, előkelőség, jólápoltság, de mégis. Arcán sok komor gond és szenvedés hagyott nyomot. A jó megfigyelő első látásra megállapíthatta, hogy Bradbrock ebben az előkelő, fényes dolgozószobában, hatalmas, brilliáns gyűrűjével, jól menő vállalatával, gyönyörű lányával együtt nem boldog ember. tulajdonosa volt az új hollandiai telepítési és termelési RT-nek, amelynek India több nagyvárosába volt fiókja. Társa, az RT másik alapítója, Johan Meulen, egy hollandus volt, minden tekintetben ellentéte a finom, szomorú bradbrock Ez a kövér nyelsemben régebben állítólag uzsora üzletekkel foglalkozott. Egész nap evett, elviselhetetlenül hangosakat kacagott. Egyetlen fia, August, mindenben utánozta a jávában felsőbb társadalmi réteget alkotó cukorbárókat, de csak olyasféle pozőrnek hatott, mint valami kiselejtezett vidéki színész. Különben, mint igazgató, fontos pozíciót töltött be az Új-Hollandia RT-nél. Volt idő, amikor Bradbrock az ilyen meulenféle alakokkal szóba sem állt, mikor első osztályú polgára volt jáva előkelő társadalmának. Aztán megkezdte a spekulációt ezzel az Új-Hollandia telepítéssel. Megvásárolt néhány kisebb szigetet a Csendes óceánon. Egy angol ügynök beszélte rá. Bradbrock maga is megtekintette ezeket az ősi vadságukban megmaradt helyeket, néhány próbaültetés gumival és dohányjal jól sikerült. Dúsan volt mindenütt kolladió, az egyik szigeten könnyen kiaknázható foszfátra is bukkantak. Bradbrock megvette a szigeteket, és elkezdte a telepítést. Az ilyen üzletek nagy tőke számára általában jó befektetésnek bizonyultak. Hogy aztán mi történt? Hol akadt fent a szép terv? Nem derült ki. Bradbrock máról hónapra megszüntette a munkásszállításokat, és egész vagyonával belebukott a spekulációba. Egy napon aztán a klubba megszólított egy rossz hírű uzsorás, Meulen. Meulennek akkor már nagyon sok pénze volt. Bradbrock szigete iránt érdeklődött. Megkérte, hogy mondja el a bal sikerű telepítést, történetét. A finom, udvarias Bradbrook még ezzel a rossz hírű alakkal sem tudott gőgös lenni, és türelmesen elmeséltek álváriáját. Meulen elgondolkozott mindazon, amit Bradbrock mondott. Mégül így szólt. Há <gül> <gül> Ide hallgasson, Bradblock. én ezekben a szigetekben milliókat látok. Van egy zseniális elgondolásom, amelyel valóságos aranybányát csinálhatnánk belőle. Belefeküdnék ebbe az üzletbe, 50 ezer forint reklámba. Mert ez a legfontosabb, fél millió forinttal elindítanánk újra a telepítést. És mindezért mit kíván? Részfénytársaságot csinálunk, amelynek 50 százalékos főrészvényese él a másik 50%-a magáé maradt. Az üzletvezetésében vezetésében korlátlan felhatalmazásom van, mint teljhatalmú ügyvezető igazgatónak. Így alakult meg újra, és indult el diadalútjára az új Hollandia RT. És abban a mértékben, ahogy a vállalat hatalmasodott és gazdagodott, Bradbrok, bár ömlött hozzá a pénz, egyre kevesebbet mosolygott, egyre rosszabbul aludt és került az embereket. Mehulen és a fia pedig bent ültek a Buiten Zorgi vállalat vezérigazgatói szobájába, és intézték az ügyeket. A Mehulenek aztán annyira a fejére nőttök Bradbrocknek, hogy már a lányát akarták. A fiatal Mehulen akarta, és az öreg gyengedte az útját. Hogy milyen hatalma volt az öreg Mehulennek Bradbrock fölött, azt a legjobban a lánykérés bizonyította. Bradbrock felesége halála óta csak a lányának élt, mindennél a világon többet jelentett neki elli és most már napok óta arra beszélte rá, hogy menjen férhez a fiattal Meulenhez. Ellie először nevetett, aztán sírt. Egy heti harc után sápattan, de elszánta nyúlt az apja irodájába. Nem szeretem ő gusztott, és nem leszek a felesége. Ellie, mondta fátyolozott hangon Bradbrock, értsd meg, miattam kell engedned. Ki vagyok szolgáltatva Meulennek? Ha tudnám, hogy más szeretsz, nem kérnélek. Már volt rá esett, hogy nő hozzáment valakihez, akit nem szeretett, és jó házas életet élt. Homály futotta el Bradbrock szemét. Látszott rajta, hogy nagyon sokat szenved. Ma este, ma este eljönnek, és megígértem Melulennek, hogy igent mondasz. Te ígérted meg, hogy én... Bradbrock lehajtott feljelült, és elli érezte, hogy az apjának legalább olyan rettenetes ez az egész, mint neki. De végre is, mivel tudja Meulen kényszeríteni? Odament és megsimogatta Bradbrockot. Nagyon-nagyon sajnálta. Majd gondolkodom. Lehet. Talán. És este lett. Már behaladszott hozzá az öreg Meulen utálatos hangos kacagása. Csak őrávárnak. várnak. Egyedül ült a szobájába. Mit csináljon? Látta, hogy az apja nagyon szenved. De mégis. Hozzá menni ehhez a fráterhez. Eltűrni, hogy megérintse. Együtt lenni vele éjjel nappal. Megnézte az órát. Még van ideje vacsoráig. Mit tegyem? Elinnem. Mindegy, hova. Azt érezte, hogy az apja ki van szolgáltatva meulennek, és ő miatt a bántják és bántani fogják. Cseléd lesz. Elmegy kisgyerekek mellé, vagy akárhova. Kinyitotta az ablakot. A trópus, dús, jószagú párája áramlott feléje a szabad mezőkről, és mögötte újra felhangzott meulen jókedvű a cagása. Kiugrott.